A TITKOK ÉSZAKÁJA Azon az éjszakán, mikor a szárnyas bombák ismét elindultak Anglia felé, a testőrök nyugtalanul feszentek a magas támlájú bőrszékeken. Dartanyára vártak. Valamennyien érezték, hogy rendkívüli dolgok játszódnak le a kastéba, de ígéretükhöz híven nem mozdultak ki a szobából. Mindjárt éjjel, villantott Atos az oszlopos órára. Legalább már dartanya itt lenne, Sóhajtotta Aramis. Teltek múltak a percek, a mutató hal percenéssel ugrott előre a díszes számlapon, mely alángoló napot ábrázolta. A régi képek közönyösen bámultak festett szemükkel a huszadik század embereire, akik régi hősük neveit vették fel, és most ott szorongtak abba a furcsa szobába, melyben minden a múltra emlékeztetett. Az oszlopos óra figurái, két kalapácsos bronzfigura figura, elütötték az évfél. A szellemek is kísértetek órája, mondta Aramis. Ilyenkor mindig feltámad bennem régi testőr ősöm, és legszívesebben a breváriumot lapozgatnám valamelyik csöndes parókián. Hirtelen éles sikoly hangzott fel, és a kétségbe esett hang még sokáig visszhangzott a kastély folyosói. Ottos sápadta nugrosz föl helyéről, hatalmas keze ökölbe szorult. Ezt nem hallgathatom. Atósz erősen megmarkolta az óriás karját. Itt maradsz. Megígértük D'Artonyának, hogy nem mozdulunk ki a szobából. Nem tehetünk semmit, amíg ő vissza nem jön. A kiáltás megismétlődött, de csak hamar elhalkult. Mély csönd következett. Csak az óra ketyeget tovább állhatatosan. Az ember hajlandó volna azt hinni, hogy csak halucinált, dörmögte Portosz rossz kedvője. A magam részéről halálosan elegem van ebből az ucska kísértett kastélyból. Ide csak bolondok és eszerősek járnak. A kancerlád legalábbis őrült. Azt hiszem, ebben mindannyian egyetértünk. Most már valami bolond színésznő is itt ütötte fel a tanyáját. A báró nem normális. Én az ő helyében már régen cselekedtem volna. Egyébként mindegy. Előbb-utóbb is golyót kapunk mind a négyen. Rossz kedvű vagy portoszom, mondta Aramis csúfondárosan. A magam részéről imádom a veszélyt. Csöndes parókia és töltött fegyverekköz sétálni. Ez a két véglet, amiért érdemes élni. Szerencsétlen volnék, ha ezt a kalandot kihagytam volna. Mi a véleményed, Atosz? Szívesen harcolok, de ebből a sok rejtelemből elegem van, válaszolta a kérdezett. Kis ideig megint csönd volt a szobába. Portosz álmosan számolta a tűnő perceket. A szél megzörgette az onkeretes ablakot, és a fák árnyai sejtelmesen rajzolódtak ki az üvegem. Már legalább egy órája nem indítottak el egyetlen szárnyas bombát sem, mondta Atos. Most bizonyosan más támaszpontok működnek. Kár volt az ördögöt a falra festeni, jegyezte meg Aramis. Már is ismét kezdődik a tánc. Az ablaktól jól lehetett látni a fekete álványokat, amelyeket teljesen elleptek az emberek. Egy-egy sárga villanás cikázott fel, amelyet mély dörgés követett. Harminc. Szólalt meg Portos egy idő múlva. Tovább nem számolom a kilőtt bombákat, szegény londoniat. És mi tehetetlenek vagyunk ezekkel az ördögökkel szemben. Ők ezren vannak, és mi négy százan, nyegyezte meg Aramis. És én mégis úgy érzem, hogy ezt a furcsa játszmat mi fogjuk megnyerni. Ha ugyan valami hiba nem csúszik a számításaikba, szólalt meg egy csúfondáros hang. A nyitott ajtóban Zeglic váró állt, mögött egy szakasz géppisztolyos SS katona sorakozott föl. – Ödvözlöm a híres testőröket! – mondta a báró nyájasem. A professzor éppen befejezte körülménye számításait, és káprázó szemmel nézett a fehér papírra, melyen szinte hemzsegtek a gondosan leírt számjegyek. Fáradt volt, de boldogát tette az a tudat, hogy nem tévedett. Háromszor is átnézte a számításokat, és most már biztosra vette, hogy a FAU három építését érdemes megkezdeni. A tervrajzot is elővette, és hosszan nézegette. A félelmetes rakét a hasonlított ugyan elődeihez, de lényegesen nagyobb volt azoknál, és szerkezete sokban különbözött a FAU 1 és FAU 2 konstrukciójától. A professzor gondolatai a ködös jövendőben kalandoztak. Olyan búvárhajókról álmodott, amelyek elszállíthatják az atombombákkal töltött rakétákat a világ tengerekre, hogy onnan lőjék ki a kiszemelt célpontokra. De a professzor azt is biztosra vette, hogy eljön az az idő, mikor majd Európából lehet Amerikát bombázni. Onosz mosol játszadozott az asztalnál ülő férfi szája körül. Ebben a pillanatban talán ő volt a legnagyobb háborús bűnös az egész világon. Az égő New Yorkra gondolt, és az elhamvadt Bostonra. Olyan tengert látott maga előtt, melyhez fogható még nem lobogott a földön. Az eretnekek mágiáin eléghet egy-egy tudós vagy vértanú, de a professzor városokat akart elégetni. A szeme előtt összefolytak a számok, most már csak a tervrajzot nézte. Félelmetesen nagyszerű volt az új rakéta, még így a papíron is. Karcsú és mégis erőteljes teste a torpedóra emlékeztetett, míg rövid szárnyai a repülőgép emlékét idézték. A szörnyiséges gép még a papíron szünnyadt, de alakja mindinkább testet öltött a professzor fantáziájába. Az egész világot elpusztítom, ha kell, mondta a magányos férfi eszelős örömmel. Hirtelen azonban felriadt gondolataiból. Csak időre volna szükségem, hosszú hónapokra. A helységet kis asztali lámpafénye világította meg, a szobasarkai elmerültek a homályba. Csend volt a laboratóriumban, a föld alá nem hatótla a rakéták ropogása. A szomszédos termekben ezer és ezer ember dolgozott, de a jól szigetelt ajtók felfogtak mindennest. És mégis, most kemény határozott léptek koppantak a kövön. Ajtó nyílt és csukódott. A homályból egy sárga arc merült fel, melyen az egyetlen színfolt a sötét, jellegzetes bajusz volt. A professzor nem akart hinni a szemének. A Führer! Rebegte tisztelet teljesen. A betegesen sápat arcon egyetlen izom sem rándult meg. Miért csodálkozik, professzor? Megmondtam, hogy biztosan visszajövök. A terveiért jöttem. A szobámba akarom tanulmányozni, hogy új fegyverre vonatkozó adatokat. Gyors határozott mozdulat. Az erőszakos kéz, mely már országokat ragadott meg, most is úgy csapotla az asztalra, mint a villám. Reggel jelentkezzék nálam az iratokért a kancellár gyorsan összegöngyölte a terveket a számításokkal együtt, és gyors léptekkel elhagyta a helyiséget. A folyosókon szobrokká merevettek az őrök, amerre a fűre elhaladt. Az egyik ajtó előtt két katona strázsát, mindketten ilyetten terepbentek szét a kancellár erélyes és határozott mozdulatára. A fűrere benyított a szobába. A pamlagon egy félájút nő kuporgott. A fekete ruha romgyokba lógott le testéről. Mesztelen karján hörös égési fotok, Égő cigaretták nyomai. A nőt kegyetlenül megkínozhatták, riad szeméve most is írtózott csillogott. Szép nő volt, fehér és finom, mint egy csodálatos orhidea. – Ne nyúlj hozzám! – rebegte a megkínzott teremtés. – Jöjjön velem! – mondta a férfi nyersen. A nő engedelmesen követte a fekete köpenyes férfit, aki úgy haladt át a folyosókon, mint egy látomás. Az őrök mereven tisztelegtek. A báró egy karosszékbe süllyedt, a szemegonoszó parázslat. Aramis, Atosz és Portosz De hol van kitűnő bajtásuk, Monsieur D'Artagnan? A nő bevallott mindent, és így már mindent tudok. Mondhatom, alaposan a falhoz állítottak de nem tesz semmit. A végén csattan az osztor, mint mondani szokás. Mondhatom, a papírjai kitűnőek önök az elsők, akik sikeresen hamisították a kancellár aláírását. Valóban, a Secret Service ezúttal remekül dolgozott. Minden elismerésem az önöké. A német rendszámok katonai autó is kiváló trükk Önök magát, Himmlert is megtévesztették volna, és így nem tehetek magamnak szemrehányást. Nos, hol van Möszírodat, anyám? Keresse meg, mondta Atosz fagyosan. Ön bizonyára jobban ismeri a kastély, jegyezte meg Aramis, aki csak a kedvező alkalomra várt, hogy gyűlölt ellenfelére vesse magát. A kívánt alkalom azonban csak nem akart eljönni. A katonák nagy része ugyan a folyosón maradt, de kettő lövésre készen tartott géppisztolya lát az ajtóba. Olyanok voltak, mint a szobrok, de egyetlen új nyomással golyózáport zúdíthattak volna a szobába lévő férfiakra. Az ajtó kivágódott, és a küszöbön egy sötét köpenyes férfi jelent meg, mögött egy női alak. Erélyes intés, és a katonák elhagyták a szobát. Vezérem! mondta a báró, felindultam. – Ezek az emberek angol kémek! – Fog be a száját, Portosz. A kancellár beszélt, de a hang dartanyáné volt. Az óriás a báróra vetette magát, és rettentő tenyerével betapasztotta a száját. Atosz letépte a zsinórokat, és a következő pillanatban Zeidlitz már buszba kötve hevert a padlón. Aramisz gyorsan bezárta az ajtót, miután a jövevényhez fordult. – Remek a maszkod, dartanyám! Tartanyán bitcente. Köszönöm az elismerést, de most nincs sok időnk a csevegésre. Azonnal menekülnünk kell. A hölgyet talán nem kell bemutatnom. A szürke egér, mondta Atosz tiszten teljesen. Soha sem gondolta volna, hogy egy ilyen igénytelen név mögött a világ egyik legszebb nője rejtőzik. A legszebb, javította ki aramisz. Az ajtón kopogtak. Ne zavarjon senki! mondta Dártanyán a csalódásig híven utánozva a kancellár hangját. A folyosón elcsendesedett minden, a szobában pedig villámgyorsan követték egymást a párbeszédek. Indulunk, barátaim! A várót magunkkal visszük. Zejlitz tehetetlenül vergődött az óriás vasmarkában. Mi van a tervekkel? kérdezte Atos. A zsebemben vannak. A bravo, Dártanyám! Vébrált keresztül a szobán aramis finom hangja. Még arra is volt ideje, hogy engem is megmentsen a hóhérok kezéből, suttogta a nő. Indulás, sürgette Dártanyán a társait, és a szekrényhez lépett. A mechanizmus jól működött, és a hatalmas bútor kifordult a sarkából. A sötét üregben fehéren derengett a szűk lépcsük. lépcső. Testőrök, utánam, adta ki a jelszót Dártanyán, és karonfogta a nőt. A kis társaság eltűnt az üregbe, és a szekrény visszacsúszott a helyére. – Biztos, hogy ebbe a szobába ment be? – kérdezte Éva Braun a katonáktól. – Egészen bizonyos, asszonyom! – válaszolta az őrség parancsnoka. A színésznő kopogott, de a szobából nem jött válasz. Éva Braun ijesztően elsápadt. Itt valami nincs rendben. Törjék be az ajtót! Az ajtó megrecsent a sűjű Kis idő múlva a nehéz ajtószárnyok felpattattak. A helyiség üres volt. Sokáig tartott, amíg a németek rekonstruálni tudták az eseményeket. Egy fiatal titkos rendőr adta meg a magyarázatot. A kivégzett hornusz szobájában öltözött át az egyik gazfiszkó. Festék, paróka és ruha volt bőven az asztrológus ládáiban. Mindannyiunkat megtévesztett, mondta az egyik tiszt. Mondhatom, remek maszkot készített magának. Az arca, a bajusza és a hangja is a kancelláré volt. Az az ember, aki ezt a csodálatos átváltozást produkálta, nézetem szerint a világ legnagyobb színésze. Amíg a katonák átkutatták a parkot és a kastét, addig Éva Brown sírva fetrengett a díványon is, arcát a párnákba rejtette. Egész test teremegett a görcsőzokogástól. A világ legnagyobb színésze? Ez a néhány szó tüzes vasként égette a lelkét. Nagyobb, mint ő... Ez az egy, amit nem tudok elviselni. Eva Brown annyi morfiumot kapott ezen az éjszakán, amennyitől más, közönséges, halandó feltétlenül elpusztult volna. Fél óra múlva megérkezett az igazi kancellár is, a vesztett csata hírével. Az őrök csak alapos vizsgálat után engedték be a kastélyba, de azt a fiatal rendőrt, aki túl buzgóságában a vezér bajuszát, a helyszínen agyonlőtték. Hitler maga vette át a nyomozás vezetését, és így történt, hogy a szökevényeket kereken tízezer katona kereste Káli környék.